Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ašrafil anbijai wal mursalin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa men tabi'ahum bi ihsanin ila jomid dini, thumma amma ba'du. Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru, Allahu subhanu wa ta'ala, gospodaru zemlji i nebesa, salavat miri selam na Allahu poslanika, Allahu gmilenika Muhammeda, alihi salatu wassalam, jego učasnu u porodcu, njegove uzor i sve ljude koji slijedeje put istini do sudnjega dana. Uvažna, braću, poštovani sestre, uvažni gledatelji, srijeda naš, inša Allah, stalni kontinuirani termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, čuvenog imama, en nevi, ja rahmetullahi alihi. Više puta smo ponavljali govorili da je knjiga Rijadu Salihin jedna velika, blagoslovljena knjiga koju je uzvišena. Allah s.w.t. propisao jedan veliki kabul i prihvatanje kod čitateljstva Do tim, da je, ajde da kažemo, knjiga prevođena na mnogo, mnogo svjetskih jezika, skoro, skoro, pa nema kuće u kojoj nema knjiga Rijadu Salihin. Mi se već dugo vremena družimo s ovom knjigom, došlimo do poglavlja izricanje hvali i zahvali uzvišenom Allahu na šestotina i devetnaestoj stranici za oni koji imaju ovu knjigu. Imam Ennevi Rahmetullah Jalihi, nakon što je u prošlom, predav, u prošlom poglavlju e, govorio o znanju, o nauci i mi smo dva potpuna predavanja govorili komentarišiće argumente koji govori o bitnosti nauke u islamu, prelazi na drugo poglavlje i kaže izricanje hvali i zahvale uzvišenom Allahu. Kao da želi da kaži o ti koji čitaš ovu knjigu Rijadu Salihin, u nastavku kučuti spomenuti argumente u kojima ćeš vidjeti, naučiti i spoznati kakvo mjesto u Islamu ima zahvala uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Moje neko, ako bi ga smio nazvati, ako ja neko kao mlađa osoba smije imati pravo na neko svoje životno iskustvo, onda definitivno moje životno iskustvo jeste da je ključ Dunjalučkog uspjeha da je kljužnju njalučkog uspjeha zahvala uzvišenom Allahu subhanu na blagodatima kojima je uzvišeni Allah te počastio svoje robove. Zato smatram da odno ovo je jedna velika tema, iako nemam u ovom poglavlju mnogo argumentata koje imam, ne bi citirao definitivnu islamu, postoje mnogi argumenti koji ukazuju i govori o zahvali Allahu Điršanu, mi ćemo cijelo večerašnje predavanje posvetiti govoru o ovoj tematici zbog bitnosti ovej temi. Prva stvar kratko ćemo prokomentarisati ajete ja dise koji govori o ovoj tematici koju imam ne vi spomenu u ovom poglavlju a nakon toga ćemo ako bog da generalno i općenito govoriti o samoj zahvali imam ne u rahmetullah alaihi u 242. poglavlju kaže vrijednost izricanja hvali i zahvali uzvišenom allahu pa je spomenu Pa je spomenuo riječi uzvišnog Allahu s.a. u suri al-Beqara Fadhkuruni, adhkurkum, waškuru li, wola tekfurun Sjećajte se vi mene, i ja ću se vas sjetiti I zahvaljujte mi, i na blagodatima mojim nemojte neblagodarni biti Suri al-Beqara 152. ajet Imamen nevi rahmetullahi jalehi ovaj ajet spomenuo Allah najbolje zna ali na prvom mjestu iz razloga što uzišen je Allah s.w.t. u ovom ajetu kaži li, u naredbenoj formi kaži imeni meni zahvaljujte na početku ajeta Allah s.w.t. kaži sjećajte se vi i mene i ja ću se vas sjećati islamski učenjaci u pogledu toga Mufeziri Kur'ana imaju različite stavove, šta znači sjećajte se vi mene, pa ću se i ja vas sjećati, mi nećemo sad nešto mnogo komentarisati šta to znači, neki učenjaci su kazali sjećajte se vi mi, mene sa pokornošću, onim što sam vam naredio ja ću se sjetiti vas, da vam oprostim vaše grijehe postoje i druga neka tumačenja, ono što je nama interesantno jeste ovdje da je uzvišen Allah kazao sjećajte se vi mene i ja ću se vas sjeti, i zahvaljujte mi, u naredbenoj formi, uzvišenje Allah s.w.t. obraća se u uh, Obraća se svojim robama i kaže Budite meni zahvalni Pa znači Osnova je u islamu A poslije ćemo o to i govoriti možda malo i detaljnije Da kad određena stvar dođe U naredbenoj formi da sama ta stvar U islamu je obaveza Pa je definitivno Ovaj ajet jedan od ajeta koji ukazuju Na mjesto zahvalju islamu Da je uzvišeni Allah naredio Svojim robovima pa im kaže Vaškuruli Budite meni zahvalni na blagodatima koje sam vam podario. Pa je znači ovaj ajet definitivno je jedan veliki pokazatelj koliko mjesto zahvalu Islamu ima do te mjeri da uzvišeni Allah u naredbenoj formi spomenuo zahvalu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon toga kaže uzišeni Allah u suri El Isra 111. ajet u suri Ibrahim sedmi ajet Le inša kartum le eziden Ako budete zahvalni, ja ću vam za cijelo još više svoje blagodati povećavati. Ovo je ono što sam ja kazao na početku ovog druženja, da je zahvala uzvišnom Allahu ključ dunjalučkog uspjeha. I pokušajte, braćo moje, drage i sestre, da u svome životu, eh, hajde kažemo, upraktikujemo zahvalu. Svakako, eh, govorit ćemo mi o tom je da zahvala uzvišnjom Allah SWT ima, hajde kažemo, tri vrste i tri stepena, pa zahvala Allah SWT počinje iz srca. Da budemo duboko ubjeđeni da je uzvišeni Allah taj koji nam je podario nijamete. Ovo je najbitnija stvar. Da sve što imamo od imetka, od zdravlja, od djeci, od stana, od auta, od kući, od posla, od udgleda, od ljepoti, od od od sve je to od Uzvišenog Allaha. Kaže Uzvišeni Allah: "Wama bikum min ni'mah, famin Allah." Sve blagodati koje imate su od Allaha. Pa prva stvar znači kad u pitanju zahvala Allahu suhanu wa ta'ala treba da znamo da blagodati koje uživamo su od uzvišenog Allaha tebala kao ta'ala. Druga stvar jeste da svojim jezikom to potvrdimo pa da odvojimo vremena u toku dana jednom, dva put, pijet, deset, sto puta ali da jednostavno sjednemo u rahatluku, u nijametima, u u svoj kući i da ono duboko iz duši i srca kažemo Elhamdulillah, ja, Rab, tebi hvala. Čime sam zaslužio, pa ovolike blagodati uživam. Pogledajte našu braću u Burmi, u Palestini, u Siriji, u Iraku, u Jemenu i itd. U kakvim patnjama, u kakvim mukama, u kakvima zabima, u kakvim iskušenjima, a pogledajte nas, pogledajte nijamete, pogledajte blagodati, pa da čovjek ono iz srca Baš iz srca, istinski, kaže Alhamdulillah, ja rab, lekel hamdu ja rab, lekel hamdu gospodaru tebi, hvala. I treća stvar, da nijemete i blagodati koji nam je Allah podario, veoma bitna stvar, ne koristimo tamo gdje je zabranjeno. Pa kaže se u ovom kuranskom ajetu Le inšekartum, le zidenekum. Ako vi budete zahvalni, mi ćemo vam blagodati svoje povećavati. Pa insan treba da pazi da se blagodati koje mu Allah podario od vida, od sluha, od jezika, od zdravlja, od tijela, od ugleda, od auta, od stana i tako dalje, da sve što mu je Allah podario od blagodati da to ne zloupotrebljava i da ne koristi u onome što je zabranjeno. Pa je znači, vratimo se ponovo, zahvalnost Allahu kroz ova tri stepena, kroz naše ubjeđenje u srcu da sve što imamo da je od Allaha, da to potvrdimo istinski jezikom, ne ono samo bez razmišljanja automatski nakon namaza da kažemo 33 puta alhamdala, alhamdala, alhamdala, alhamdala, alhamdala, ne. Da jednom reknemo, ali ubijeđeni i srca istinski želeći da pri, pripišemo sve nijamete gospodar da mu kažemo Alhamdulillah, lekelhamd, ja rab, tebi hvala, ti si taj koji nas je obskrbio i ti si taj koji si nam dao blagodati i na kraju da te blagodati koristimo samo na halal način. Imaš auto, čuvaj se da svoje auto ne koristiš ono što je zabranjeno. Imaš mobitel, čuvaj se da mobitel ne koristiš na haram način. Zdravo tijelo, nemoj da ga koristiš na haram način. Vid, sluh, jezik i tako dalje kaže uzvišeni Allah, ponavljamo ovo je formula ovo je ključ njalučkog uspjeha ako danas išta naučimo naučimo ovo da je ključ njalučkog uspjeha in, le inša kartum le eziden nekum ako vi budete zahvalni ako svoja srca budete vezivali za Allaha ako njemu prizna, priznajete blagodati ako to budete jezikom govorili ako blagodati budete koristili na halal način le eziden ne nekom, mićemo ćemo vam nijamete i blagodati povećati. Ovdje svakako moramo pojasniti onaj poznati ljudski fenomena, to je, ne rjedko nam se dešava da vidimo da čovjek ima mnogo, pa mi jednostavno na to gledamo kao sa vidom prezira, ne. Sve dok je čovjek zahvalan i blagodatim mu se povećaju i njegova zavala se poveća to je u redu sve imate nijamete i blagodati i te blagodati pripisujete Allahu i zahvaljujete jezikom i koristite i na halal način nemojte se bojati za dunjaluk neka dolazi, koristite ga na halal način ali ako vam Allah daje nijamete od zdravlja, od očiju od ušiju, od blagodati mira od auta, od kući od djeci, od e, ugljeda međunarodom, i vi to koristite na haram način, tada je problem, tada se preispitajte, tada se zapitajte koliko je u redu da ja budem nezahvalan svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon toga imam e, e, eneovi spomenuli treći ajati sura Israga, gdje kaže uzvišen Allah, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ i recite Hvala Allahu i reci hvala Allahu. Znači opet se vraćamo na ono da čovjek treba tu zahvalu i kazati svojim jezikom. Nakon toga posljednji ajet u ovom poglavlju jesu riječi Uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Yunus 10. ajet wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Injewa posljednja molitva je i dova tebi tebe, Allaha, gospodara Sjetova hvalimo i e, tebi se zahvaljujemo, jeste da će stanovnici dženneta i oni, znači na, na, u džennetu neće biti namaz, neće biti obaveza, ali stvar koja će ostati jeste da će se zahvaljivati uzvišenom Allahu na svim blagodatima koje im je podario kako na Dunjalku, tako i na ahiretu. Nakon toga, imam enevi Rahmetullahi Alehi Počeo je sa citiranjem hadisa koji govori o, o zahvali. Prvi hadis koji je citirao e, jeste hadis od Ebu Hureyri 1393. U Ebu radi Allah otvr. prenosi da je uvjesnik u, u noći mi alađa, u noći kada je Allah, Sadnik bio uzdignut iznad sedmog neba, Bile su ponuđene Božim poslaniku dvije čaše. U jednoj je bilo vino, a u drugo je bilo mlijeko. Pogledao ih je pa je odabrao mlijeko. Nakon toga Melek Džibril alaih selam reče Hvala Allahu koji te uputio na ono što je prirodno. Da si odabrao vino, tvoj bi umec krenuo s pravoga puta. Hadis bilježi imam muslim. Ono što je nama bitno, do čega je imam muslim, uh, imam nevi rahmetullahi alihi, citira ovaj hadis, jeste i činjenca da I sam Džibril, selam pogledajte ovdje njegovo obhođenje, kada je Mohamed, alaihissalat, alaihissalat, ponuđena je čaša u kojoj je bilo mlijeko, u je bio alkohol, pa je Boži poslanik vidio, pa je odabrao mlijeko, pa kaže Elhamdulillah. Vallahu to je to je dobra stvar to što si ti uradio to je ispravno dobra stvar zahvaljujem Allahu koji te je uputio na to da si odabrao pravu stvar Pogledajte braćumo draga Džibrila alejhi salatu vesselam zahvaljujem uzishrum Allahu koji je uputio Muhameda alejhi salatu vesselam da da pravu stvar u pogledu odabira da li će odabrati da pije vino ili da pije ili da pije mlijeko pa Gdje smo mi u svome svakodnevnom životu kada je u pitanju Allaha subhanu wa ta'ala blagodat prema nama što nas je, evo velika većina nas kojih smo s ovog našeg govornog područja, manje ili više, neko je iz Bosne, neko iz Makedonije, neko ovo sluša predavanje u Austriji, ali generalno svi smo tu negdje, uzvišeni Allah na tako velikoj udaljenosti nas od Meke i Medini počastio nas je Islamom definitivno o tome ćemo malo poslije govoriti najveća blagodat koju uživamo jeste naša vjera jer je to naš ako Bog da ključ uspjeha na dunjalu a nakon toga dolazi uspjeh na ahiretu pa pogledajte Džibril a.s. zahvaljuje Allahu što je uputio Muhammed a.s. da odabere ispravno piće kako bi mi onda trebali da zahvaljujemo Allahu Onom Allahu gospodaru zemlje i nebesa koji nije uputio na pravi putamiđu Amidu Muhammedu alejselatu ve selam niti u putio Nuhovog alejselatu ve selam Sina Nuh ali selam poslanik. Vi znate koliko je mjesto kod uzičnog Allaha mjesto poslanika kod uzičnog Allaha, a Nuhov ali selam Sin nije primio islam. Nije ga Allah počastio islamom. A na je Allah počastio islamom. Pa insan, insan treba da bude pokoran i zahvalan svome gospodaru što ga je odabrao, što ga je uputio na put istine, put islama. Nakon toga imamo eneo i rahmetullah, ali je citirao je hadis koji je daif, tako da ga mi nećemo ni, ni, ni, ni komentarisati. Hadis u kojem stoji svaki častan posla koji ne se započne izricanjem hovali Allahu nepotpunje. Ovaj hadis, Allah najbolje zna je daif, tako da Nećemo ga mi ni komentarisati po običaju, znači da ih hadise u rijalcu alhinu njih je doista malo, znači zaobilazimo i ne komentarišimo. Nakon toga, 1395. hadisu o debu Musa i Lešar, radi Allah, to je nas prenosi, da je uvijesnik sallallahu alaihi wasallam rekao, kada čovjek čovjeku umri djete, uzvišeni Allah upita Meleke. Jeste li usmrtili dijete moga roba? A oni odgovori: jesmo. Allah je opet upita. Jeste li uzeli plod njegovog srca? A Meleke odgovorili, jesmo. On ih opet upita. Šta je rekao moj rob? Oni kažu, zahvalio ti rekao, inna li lahivo, inna ilaihi rađiun. Mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Na toj muzišeni Allah kaži, napravite mome robu kuću u džennetu i nazovite je, nazovite je kuća zahvalnosti, hadij izbileži imam et-tirmizi rahmetullahi alihi Allah najbolji zna imam en nevi rahmetullahi alihi ovaj hadijs je spomenuo kao kao u želji i u cilju da vidimo kolike velike plodove i kolike velike nagrade očekuju Allahove robove na ahiretu, oni koji su bili zahvalni uzvišenom Allahu i u najtežim momentima. Pa pogledam ovaj hadis, znači uzvišen je Allah s.w.t. kada neko djete umre, obrati se svoj, svojim melekima i kaži jeste li usmrtili vi djete moga roba? Oni kažu jesmo, jeste li uzijeli plod njegovog srca Znači čovjek kada umre njegovo dijete, to je plod njegovog srca, otišao. Kaže, jeste li to uradili? Kažu oni, jesmo. Šta je rekao moj rob? Šta je rekao moj rob? A onda kaže, meleki odgovaraju, zahvali otije se, Allahu akbar. U tim teškim momentima, uzeti tomu dijete. E, otišlo je nešto što on neopisivo voli, kaže, alhamdulillah, to je istinska zahvala, da čovjek i u tim teškim momentima zahvali Allahu s.w.t. Zato je došao, e, došlo, došlo u Jeruzonima, a dici da Allahu poslalnik, alaihi s.a.s. kaže, čovjek vjernik, on je uvijek na dobitku, ali takav, kaže, situacija nije nisakim osim sa mu'minom. Mumin uvijek dobiva, uvijek dobiva, Ako ga kaže, zade si kako zlo, zade si ka mu sivet, on se strpi. Vidimo ovdje u ovom hadisu, strpio se, elhamdulillahi, inna lillahi vo inna ilahi raji'un, svi mi Allahu, svi se njemu vraćamo, svi ćemo mi jednog dana umrijeti. Hvala Allahu, Đalešanu. kaže Allah, kaže Allah, reknje svojim melekima, ovom mome robu nagrada je sljedeća, napravite mome robu kuću u džennetu i nazovite je nazovite je kuća zahvalnosti. Nazovite je za ova kuća je zaslužena zahvalnošću. Pa insan treba znači da, da se odgaja na ovom velikom svojstvu. Da znači pogotovo kad su pitanju nijameti, kad su pitanju blagodati, da se čovjek što više fokusira, što više odgaja, da svoju dječicu odgaja, nema je potrebno da svoju dječicu okupimo sremena na vrijeme, u autu, u šetnji, nekada u restoranu, kod kući, kada e, serviramo hranu pa kažemo vidite kako nas je Allah počastio, kako nas je Allah obskrbio, koliko u našoj vraći se stara sada u Palestini, ovdje ili ondje, nemaju šta jesti a vidite kako djecu mi uživamo pa da čovjek postakne svoju djecu i da im kaže, zahvalite Allahu Đeršanu, budite zahvalni, budite zahvalni svome gospodaru da naša djeca odrastaju u takvom ambijentu. Mi smo kazali da imam, nevi rahmetullah ali nije mnogo, nije mnogo e, argumenta citirao u ovom poglavlju, pomeni meni ovo mnogo, mnogo bitno poglavlje, pa ako Bog da u narednih nekoliko, hajde da kažemo minuta, spomenuti nekoliko stvari e, evo čujem iz tamo naše režije, da je konekcija bila poprilično slaba, pa ćemo neke stvari malo opet ponovo ponoviti za one koji su se tek uključili vezane za zahvalu, a generalno ćemo spomenuti još neke nove stvari vezane za uh, ovo pitanje. Prva stvar, islamski učenjaci uh, kada govore šta je to šta je tu zahvala? Evo, dobro, mi smo, govorimo cijelo vrijeme o zahvali, rekli smo uh, određene komponente koje sačinjavaju koje sačinjavaju zahvalu, ali šta je to zahvala? Pa kažu islamski uč Zahvala je iskazivanje i pokazivanje Allahovih blagodati na insana, da čovjek pokazuje blagodati kojima uzvišeni Allah podarju na način, tako što će u srcu vjerovati da su od Allaha, da će svojim jezikom izgovarati hamd, zahvalu i da će svoje, znači, organe, ljudske organe kojima je uzvišenje Allah podario da će ih koristiti na halal način, u pokornosti uzvišenje Allah. Pa sama ova definicija, kada, znači, islamski učenjaci definišu šta je to zahvala, to je, kaže, pokazivanje Allahovih blagodati. Ako čovjek je već uzvišenjemu Allah podario nijamete, bogat i zdrav i tako dalje, ne treba čovjek onda da bude pocijepan, da ga ljudi saželjevaju ako mu je Allah već podario blagodati onda je to kaže viđenje Allahovih blagodati na insanu na način da će vjerovati srcem da su te blagodati od Allaha da će svojim jezikom potvrđivati i zahvaljivati Allahu i da će blagodati, nijamete i svoje ekstremitete koristiti na putu za, zahvali Allahu s.w.t. i pokornosti uz Allahu. Pa znači iz ove definicije vidimo da se zahvala Allahu s.w.t. sačinjava iz tri veoma bitne komponente i ovo želim da ponovim zbog bitnosti. Mi u većinim smatramo da je zahvala, hvala Allahu i to je to. I ta hvala Allahu nerijetko izlazi onako više na jeziku nego što je ona, hajde da kažemo, duboko u našim srcu. Pa prva stvar vezana za zahvalu, moramo biti duboko, ali baš duboko ubijeđeni da sve što imamo, to nije plod naše dobrote ili plod naši e, inteligencije, već je to sve Allahova blagodat prema nama. وَنَا بِكُمْ مِنْ نِعَمَتِنْ Femin Allah sve što imate, sve što imate, sve blagodat kojih živate su od Uzvišenog Allaha subhanahu Druga stvar rekli smo da zahvala treba da bude na našem jeziku. Hvala Allahu, hvala Allahu. Da to bude naša uzrečica, Da hvala Allahu bude uzrečica, Nešto dobili, hvala Allahu. Nešto izgubili, hvala Allahu. Nešto vidjeli, hvala Allahu i tako dalje. Ali da naš život bude zahvala Allahu. Da učimo sebe, svoju porodcu, svoju suprugu, svoju djecu, da je njihov život zahvala Allahu, subhanahu. Wa I na kraju rekli smo veoma je bitno da čovjek svoje ekstremitete, ruke, noge, oči, pa i sve ostalo što uživamo da to, hajde da kažemo, koristimo na ispravan i na halal način. Kažu islamski učenjaci, islam će biti zahvalan ako ispuni pet stvari. Znači, da bi islam za sebe mogao da kaže ja sam zahvalan uzvišno Allahu, trebao da pazi e, dobru pažnju da poslati sljedećih pet stvari. Prva stvar jeste, <clears throat> rekli smo, Da blagodati koristi na Allahovom putu i da ih ne koristi na haram način. Nažalost, moramo, moramo to konstatirati. Velik broj nas, velik broj nas, velik broj naših sugrađana nije svjestan kakve nijamete i blagodati uživamo. Mi dosta puta Evo dosta puta, e, kažemo, e, u našoj državi, u Bosni, teško i tako dalje, u Evropi je bolje, u Njemačkoj je bolje i tako dalje. Definitivno, mnogo je stvari u Evropi bolje nego u Bosni, to je definitivno, ali braćo, moja draga i sinne sestre, e, zašto se uvijek mi ravnamo samo prema onima kod kojih je bolji? Zašto se ne ravnamo po milionima? Neću reći milijardama, ali po milionama, milionima i stotinama miliona ljudi koji su daleko od nas godinama godinama kada je u pitanju i bogatstvo i civilizacija i mnogo toga pogledajte samo taj afrički kontinent na kojem žive i tolike milioni ljudi, ljudi nemaju osnovne uvjete za život naš eh, daja naš profesor naš Hafiz Haris Hečimović eh, nedavno je posjetio, posjetio Afriku pa smo mogli vidjeti one slike da ne povjerujemo da ljudi žive u takvim neuvjetima, ljudi prolaze kilometre i kilometre da, da bi dobili mutnu Vodu. Ne da bi dobili čistu vodu, da, da bi dobili mutnu vodu. Onda kada vidimo te ljude, onda tek shvatimo u kakvim blagodatima, kakvim nijametima mi definitivno živimo. Isto tako, da bi znači naša e, zahvalnost bila potpuna, čovjek treba da voli gospodara Allaha wa kojim je podario sve tu. Pogledajte e, kako dijete. E, svoga roditelja voli zato što mu je taj roditelj e, i pazi na njega i oblači ga i kupuje mu i tako dalje koliko bi on da mi trebali da volimo svoga gospodara Allaha svtog nataala koji svete blagodati koji mi uživamo nam je dao a toliko blagodati nam je dao kaže uzišeni Allah kada bi vi brojali wala antuuddu ni'amatalahi la tuhsuha vi kada bi brojali Allahove niamette i blagodati vi ih ne možete prebrojati Pa znači, eh, zahvalnost Allahu s.w. povezana je sa ljubavi uzvišnjog Allaha. Isto tako, treća stvar, o njoj smo govorili, priznanje da su blagodati od uzvišnjog Allaha, njemu uzvišnom zahval, zahvaljivati i da se koristi blagodati uh, u hajru ove stvari ako se ispunu inšala čovjek je tada zahvalan uh, vratimo se malo u početku a to je islamski učinjaci generalno kada uh, god zapošnu neko novo poglavlje govore generalno o propisu uh, određene stvari u ovom slučaju pitanje zahvali, veli groj nas sada kada bi ga neko upitao Kako islam gleda na zahvalu, Gdje je zavala u islamu? Na kojoj stepenici je? Da li je to nešto pokuđeno? Da li je to nešto zabrajno? Da li je to nešto povalno? Ili je to nešto što je obaveza? Veoma bitno pitanje. Da čovjek vjernik zna odgovor. sutada te neko upita i kaže Brate muslimanu Za zahvalnost Allahu džellešanu, gdje je ona u našim životu? Da li je to nešto obavezno? Da li je to nešto poobavezno? Ili je to onako nešto, ajde kažimo, mubah, dozvoljeno? ili je možda i pokuženo ili tako dalje. Pa kažu islamski učenjaci govorić o tom pitanju da je zahvaljivanje Allahu jedna od obaveza ummetu, jedna od obaveza, jedan od vađiba čovjeku jeste da bude zahvalan svome gospodaru na nijametima i blagodatima. Pa smo citirali onaj kuranski ajet kojeg islamski učenjaci spominju kao dokaz da je e, zahvalnost Allahu vađib i obaveza gdje Allah Jeršanu kaže waškuruli Budite meni zahvalni, a spomenuje to u naredbenoj formi. U drugom kuranskom ajetu Allahu dželaluhu kaže: "Vaškurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Allahu zahvaljujte ako vi njemu robujete. Pa je ovdje uzvišeni Allah, robovan robovanje Allahu povezao sa zahvalnosti uzvišenom Allahu. Pa su kazali islamski učenjaci generalno gledajući zahvalnost Allahu, je jedna od obave za vjerniku. Pa bi čovjek shodno tome trebao, hajde kažemo, shodno svome vremenu, prostoru, mogućnosti, ali da što više zahvaljuje Allahu, kroz u prizmi ona tri postupka i srcem i riječima, i svojim postupcima. Nakon toga, kažu Islam sučenacika da govori o zahvali kako i na koji način Povećati osjećaj Allahovi blagodati prema nama. Pa kažu prva stvar jeste, ono što smo malo prije indirektno spominjali, ali i sada je lijepo spomenuti čisto kao uh, dio ovog versa, jeste pogled u ljude koji su ispod nas. Definitivno, mi imamo mnogo ljudi koji su iznad nas, ali vjerujte braćo moje draga, koliko god ima ljudi koji su iznad nas, mnogo, mnogo, mnogo više ljudi imaju koji su daleko, mnogo daleko od onoga u čemu se mi nalazimo. Ovo nikako ne znači da odobravamo eh, ono u čemu se nalazimo u smislu ne treba raditi, nećemo se školovati, ima tamo neko ko živi u gorim uvjetima. Ne, ne, ne, ne. To ne znači to nikako. Ali znači gledanje u činjenično stanje. Činjenično stanje jeste da mi se nalazimo u blagodatima. I to ogromnim blagodatima. A činjenično stanje jeste da ljudi u jednoj Africi i ne znam gdje drugo žive daleko, mnogo daleko od nas o faktorima, zašto su oni siromašnje, zašto smo mi bogati i možemo li mi biti bogati, možemo li imati više blagodati, to je nešto drugo, svakako da treba da se trudimo na Dunjalku da živimo što ljepšim lagodnim životom ali govorimo s aspekta blagodati kako ćemo povećati zahvalnost Allahu Đelšanu da se sjetimo i da pogledamo one ljude, da nekada otvorimo određene dokumentarne emisije koje govore o Africi i mnogim drugim mjestima, znači u svijetu eto ljudi bukvalno nemaju šta da jedu, nemaju vode da piju, da ne govorimo o odjeći, o autima, o mobitelima i tako dalje. Kaže Allahu bostanik ali selat wa salam, unzuru ila man huwa asla koji su ispod vas, pazite ovu su smernice božjeg poslanika. Mi imamo problem što da kuda to momentu mi se suprostavljamo božjih hadisu božjih poslanika pa mi nonstop gledamo a kako ljudi u Evropi a kako ljudi u Njemačkoj a kako ljudi u Americi i tako dalje Allaho poslanik nam kaže gledajte vi u one dole ispod vas a nastavlja pa kaže wala tanzuru ila man huwa fawqakum anemu gledati gore To će vas psihički ono, haj daj meni samo da budem kao on, zašto ja nijem kao on, kaže Allah poslanik na kraju ovog hadisa, doista će to biti razlogom da se vaše blagoda, odnosno da se vaša zahvalnost na Allahovim blagodatima poveća. Pa čovjek znači treba, ok, treba da žudimo u smislu da se trudimo, da imamo što bolje uvjete da živimo, ali činjenično stanje da mi, hvala uzvišenom Allahu, živimo u velikim, velikim blagodatima. A s druge strane, mnogo smo nezahvalni, mnogo smo nezadovoljni. Velik groj ljudi danas, iako ima i auto, i stan, i mobitel, i primanja, i mnogo toga, kako je? teško je, ne znam šta ću, psijički i tako dalje. A pogledajte onu dječicu u Africi, onu gladnu dječicu, izmorenu, koji nemaju šta obući, uvijek veseli, uvijek nasmijani. Pa je nas uzvišeni Allah, uh, podario nam je velike blagodati, koliko smo zadovoljni i koliko smo zahvalni uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Isto tako da se čovjek prisjeća Znači seto prva stvar je bila pogled oni koji su ispod nas. Druga stvar je da se čovjek s vremena na vrijeme prisjeti Allahovi nijameta, da sjedni, da razmisli, kaže Uzvišeni Allah, "Wa antuddu ni'mate Allahi la tahsuha." Vi ako počnete brojati Allahove blagodati, vidjećete, to ne možete početi brojat. Čovjek kada bi samo gledao u sebe u svoje tijelo, legneš spavati, a srce i dalje kuca, bubrezi i dalje radi, krv protiče čovjekovo tijelo, znači organizam je živ, koliko samo blagodati, koliko nijameta u svemu što nas okružuje. Pa znači da se čovjek prisjeti, na taj način će se povećati blagodat, povećate zahvalnost uzvištom Allahu sve na nijametima. Isto tako od stvari koji su koji činsanu e, povećati činjenicu e, povećati e, njegovu e, potrebu da zahvalju Allahu subhanahu wa taala da bude svjestan pazite ovo je veoma bitna stvar da bude svjestan da će biti pitam za nijamete Sada imamo ovu siromašnu populaciju koju noća sve više puta spominjemo naša braća u Siriji naša braća u Palestini naša braća u Burmi naša braća u Africi tako dalje Braćo moja draga nasi Allah počastio sa velikim nimetima. Ali ćemo sigurno sigurno sigurno biti pitani za te nimete. Kaže uzišeni Allah subhanahu wa taala: "Thumma la tus'alun yawma anin na'im većete thumma la tus'alun." Oni koji znaju arabski jezik znaju šta znači uh, ovaj nun na kraju ovog glagola. A vićete sigurno na sudnjem danu biti pitanj o tim blagodatima Allah posanik jedne prilike izišao je gladan iz svoje kući on i Ebu Bekr i Omer pa su otišli kod Ebu Ejuba Ensari pa im je donio datula donio im je vodije, posle im je zaklao jedno janje ali to u današnje, u današnje vrijeme nije ništa šta mi u frižiderima svojim imamo od hrane od, od pića i tako dalje Pa kada su se najeli, kaže Allahu poslanik Omer Ebu Bekre, bićete ćete pitani za ove nijamete. Bit pitani o braćo i o cijenjene sestre. bićemo pitani za ove blagodati koje uživamo i za mobitele, i za auta, i za laptope, i za internet, i za, a, a, dvožnju aviona i za zdravlje i mnogo toga, bićemo pitani za te stvari. Pa se insan treba paziti kako koristi blagodati, pripisivati Allahu s.w.t. i truditi se da bude zahvalan uzvišom Allahu. Isto tako, od stvari koje su nam bitne, a vezane su za, za zahvalu uzvišom Allahu, jeste da čovjek dovi Allahu, Jer Allah je taj koji upućuje ljude. Da čovjek dovi Allahu, ovo stvar koju velik broj nas zaboravlja. Da dovi Allahu da nas pomogne na tom putu da budemo zahvalni. Allahu akbar. Da dovimo Allahu da nas učini on od njegovih robovi zahvalni. Kaže se da je Allahoposlanik, iako je to bio najbolji Allahov rob, dovio je mnogo često i oporučio je svojim ashabima da dovi Allahumme a'inja la zikrike, wa šukrike, wa husni ibadetike, gospodaru moj, pomozimi da se tebe sjećam da zikr činim da zikrim vozim auto idem da zikr činim pomozi mi ti da to da kažemo ispunim enjaladzikke wa pomozi mi gospodaru da tebi zahvalan budem enjaladzikke wa shukrike wa husni ibadetik i pomozi mi da u potpunim in na najlepsim mogućim način činim tebi ibadete Nakon toga ostaje nam ostaje nam samo nekoliko pitanja i time ćemo ako bog da i završiti naše predan. Prva stvar, rekli smo da je jedna od najvećih blagodati e, koja proizilazi iz zahvalnosti uzišnom Allahu povećanje blagodati. Pa ako insan želi da mu se povećaju blagodati, Rekli smo da najbolji put jeste zahvalnost Allah SWT le inša kartum le ziden To je obećanje onoga koji e, nije nikada iznevirio svoje obećanje. Ako vi budete zahvalni, ako mi u svojim srcima budimo blagodati pripisivali Allahu, ako mi svojim jezikom budimo zahvalni, ako svoje ekstremitete i blagodati koristimo na Allahovom putu, znajte da će uzvišeni Allah svome robu povećati blagodati. Pa ako Očemo, ako hoćemo ključ uspjeha, ako da vam Allah poveća blagodati u kojima se nalazimo, onda je apsolutno jedan od najboljih načina, načina zahvalnost uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Nakon toga imamo jednu stvar na koju trebamo upozoriti, a to je da, da nekada ljudi, hajde da kažemo, lupaju lončiće i mijenjaju, mijenjaju stvari pa ćete vidjeti e, da ljudi, kao u jednu ruku smatraju pokuđenim zahvalnost ljudima. Ne, mi govorimo znači eh, zahvalnost ljudima u onome što su nam oni uradili, uslugu koju nam je čovjek uradio, svakako treba da budemo zahvalni. Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže u vredoslovnom hadisu nije zahvalan Allahu, onaj insan koji nije zahvalan ljudima. Pogledajte kako nas svjera balansila, eh, kako nas, kako nas eh, odgaja, kako nas uči. Imamo mi zahvalnost Allah na svim blagodatima koje nam je On podario i niko nam drugi to nije mogao podariti. Islam i iman i oči i uši, niko nam drugi nije mogao podariti nego Allah. Ali ako nam komšija, prijatelj, poznanik nešto pomogne, definitivno treba da, da mu zahvalnimo i pogledajte na kakvom stepenu je zahvalnost ljudima. Imate ljudi koji su... U jednu ruku malo kao arogantni, u jednu ruku malo neovisni, šta ja imam nekom zahvaljivati? Allaho poslani kaže i povezuji zahvalnost Allahu sa zahvalnošću ljudima, pa kaže nije zahvalan Allahu, nisi zahvalan Allahu. Ako nisi zahvalan i ljudima, pa se čovjek treba odgajati, ako su mi ljudi uradili neku uslugu, treba da im budem zahvalan. To je sastavni dio zahvalnosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I na kraju, i time ćemo ako Bog da i završiti, e, završiti e, svoju ajde kažemo večerašnje izlaganje, a to je e, nekoliko veoma bitniji blagodati o kojima ljudi nekada i ne razmišljaju, a na kojima bi trebali da budemo zahvalni uzvišom Allahu. Insan je takav, kada živi određenu blagodat dugo vremena, jednostavno poslije i ne osjeća. Čovjek kada dugo vremena ima auto, ne osjeti više šta znači hodati pjeških. Pa insan, kada ima neke blagodati, ne osjeti veličinu tih blagodati. Jednostavno, toliko se saživi sa tim blagodati. Pa najveća blagodat jeste blagodat Islama. Insan, bez obzira koliko Dunjaluka imao ili ne imao, ali najveća blagodat koju Allah wa može dati svome robu jeste vjera Islana. Islam, jer mu od toga zavisi vječni ahiret. Čovjek da ima milione i milijarde i ne znam šta od Dunjaluka ako nema vjeru, ako nije u Islamu znači kod Allaha subhanu wa ta'la Dunjaluk ne vrijedi kao krilo jedne mušici. Pa čovjek treba neprestano da sebe i svoju porodcu, svoju, supru, svoju suprugu, svoju djecu da ih podstiće i kaže djeco moja draga, najveća blagodat koju nam je Allah podariju Iako imamo mnogo blagodati, jeste vjera islam. Vjera islam nas uči svemu onome što je dobro. Vjera islam nas čini da budemo insani, a to je ključ uspjeha na ahiretu. Nemoguće je da čovjek uspije na ahiretu osim putem islama. Innedine, indallahi, el islam. Jedina vjera kod uzvišnog Allaha na sudnjem danu koja se privata jeste vjera islam. Isto tako uziše Allah ljude je počastio jednom veoma bitnom stvari koja se vezuje opet za iman a dosta puta nismo svjesni koliko je to velika stvar a to je islamsko bratstvo pogledajte kako je kako je vjera islam lijepa Čovjek može biti bogat, može biti siromašan, može biti crn, može biti bijel, može biti ugledan ili manje ugledan, ali kada sjednije sa svojom braćom muslimanima, osjeti slast, osjeti zadovoljstvo, osjeti jednakost, osjeti jednostavno da je istinsko vrednovanje kod Allaha pogo bogo bojaznosti inne kramekum indallahi et qakum pa je to velika blagodat blagodat da je uzvišen i Allah počastio mu'mine da su oni braća Kaže uzvišeni Allah, in nemelj mu'minune, ihv, samo su mu'mini prava istinska braća. Pa je to jedna velika stvar, da čovjek, sutra živiš u Evropi, imaš čovjeka iz Pakistana, iz Tunisa, iz Maroka, iz ne znam nija neke zemlje, nikada se niste vidjeli, sretnite se u džami, izgrlite se, volite se, potpomažite se, poštujete se. Znači jedna velika velika blagodat Uzisnog Allaha. E, treća stvar jesu jesu e, blagodat koji dosta puta spominjemo a to je blagodat vida, blagodat sluha i blagodat jezika. Svaka ova blagodat isiskuje da se o njoj govori mnogo, ali najkraći, da kažemo komentar da čovjek samo mismo naučili. Svaki dan vidim, ne osjetim koliko je to blagodat. Svaki dan čujem, svaki dan govorim. Pokušajmo samo 5 minuta žmiriti. Jednom prijeći preko stana žmireći. A da ne govorim jednom izići na ulicu lift, na ulicu semafor, a čovjek ne vidi. Tek tada insan shvati kolika blagodat je vid, kolike blagodati su uši i to što čuje i kolika blagodat je njegov jezik. Pa znači insan insan treba da zna da su ovi blagodati od Allaha i da ih čuva i koristi na halal način. Nakon toga i time ćemo ako Bog da i završiti naše predavanje eh, blagodat razuma. Uzvišen Allah, je Allah s.w.t. insana počastio. Pogledajte koliko je stvorenja oko nas koja nisu razumna. Pa je uzvišen Allah počastio insana dao mu je razum. Samim tim razumom čovjek može prvo spoznati svoga gospodara <laughs> a nakon toga čovjek može, može razaznati svojim razumom šta je dobro a šta štetno za njega pa je velika blagodat to što je uzišeni Allah svtala podario insanu razum razum da svati koji je njegov gospodar da svati kako mu robovati a nakon toga ispravan razum će razumjeti i svatiti šta čovjeku koristi šta čovjeku šteti molim uzišnog Allaha svtala da nas učini od njegovih robova oni koji ćemo zahvaljivati molim nas subhanahu wa da nam naše blagodati e, učrsti, da nam e, ne pokaži naše blagodati onda kada nam blagodati prestanu subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruke wa